Önöket Bányai Géz vagyok, ma vendégem dr. Négyesi Mária, indológus tanszékvezető egyetemi docens, az ERT-nek, az Indo-Európai Nyelvészeti Tanszékének a vezetője. És aki a nevét már hallotta, annak rögtön beugrik az, hogy Hindi, Hindi Tanulás, Búza Virág utca, Indiai Nagykövetség. És négyesi Mária a hindi nyelvnek egyfajta magyarországi intézménye lett az utóbbi két évtizedben. Úgyhogy ez meg is határozza nagyjából azt az irányt, amiben indulunk a beszélgetésben. A másik pedig az, hogy tulajdonképpen Magyarországon az indiai kultúrával, főleg hivatalosan, igazából nem olyan nagyon sokan foglalkoznak nem akartam azt mondani, hogy egy tucatnyi ember, de annál azért lehet, hogy több, de aki, aki ott is van a a, a, a a porondon és folytatja és a mindennapokban is ezzel foglalkozik, az a gyanúm, hogy elég kevesen vannak, és hát ön pedig ezek közül az egyik jeles képviselője. Itt talán menjünk egyáltalán oda-vissza, hogy hát hogy lett maga a Hindi nyelvnek a, a szakértője, mert hát mert angol, német, francia, orosz, esetleg valami szlávnyelv, de hát a hindi az azért elég messze áll. Ez az út elég kacskaringos yeah. volt, és általában amikor beszélgetnek velem, akkor mindig ez az első kérdés, hogy Átni hindi, kánsz hi, hol tanult hindi és mindig el kell mondanom, hogy ez egy hosszú és bonyodalmas út volt, ugyanis a legcsekélyebb mértékben sem gondoltam valaha, hogy én ezzel fogok foglalkozni. Engem a nyelvek érdekeltek, és orosz-latin szakkal kezdtem annak idején az eltén, mivel hogy a középiskolában ezeket tanultam viszont olvastam azt, hogy lehet indológiát is tanulni, mert ez akkor már létezett, mint egy mm. szak, és nagyon izgatott a dolog, mert hát India az ugye olyan éjzgalmas. Ki tanították, hogy van? Tötősi Csaba professzor úr volt ott a szanszkritnak a, az oktatója annak idején, mm. és hát megtudtam, hogy ő, a, ő, aki a latintanszéken a latint oktatta, mm. hogy ugyanaz az ember képezi a szanszkritot is. Mm. És hát el, megjelentem és elkezdtem, Na most ez akkor, annak idején elég nehéz feladat volt, mert hát úgy bevalljam, egy szót nem értettem abból, ami az első órán elhangzott mindenféle fonetikai csudaság, de nagyon érdekelt a dolog, és úgy döntöttem, hogy én nem hagyom magamat, úgyhogy egész héten csak fonetikát tanultam, és következő órára már értettem, hogy miről van szó. És egy picit a Davke tartott meg, mert a tanár úr azért igen szigorú volt, és nagyon sokan elszaladtak. Úgyhogy az év fél évnek a végére én maradtam egyedül, a vizsgázott, és következő fél évet egyedül is csináltuk végig Majd csatlakozott hozzám egy fiatal srác, aki a velem együtt tanult latint, és nekik is közbe kedvet állt. Na szóval, Sulmas ketten végeztünk abban az időben, mindegy évfolyam. És ahogy beleszerettem a szanszkritba szép apránként, rájöttem, hogy akkor hagyjuk is ezt az oroszt egyelőre abba, és helyett elkezdtem ógrögöt tanulni. Ebből látszik, hogy maga üzleti nincs megáldva. Hát nincsen, a családom Igen. annak idején kellően kétségbe is volt esve, hogy mi lesz ebből. Na hát még azért egy másik világ volt, hogyha az emberre egy kicsit bátra volt ezekben a döntésekben talán. Persze Magyarországon. Ez azért még a rendszerváltás... Bőven, hát ilyen sajnos, én már ilyen idősebb Úgyhogy azért a Sanskrit sem tűnt annyira... Nem tűnt azért, nem, nem, nem, szóval azért nem úgy nézett ki, hogy ebből fogok megazdagodni, de ezt már az ember akkor megbeszélte magával, amikor 18 évesen latin szakosnak ment, szóval azért az sem volt kifejezetten <gül> Igaz, egy ilyen karrier. Ez is, ez is jó választás. Központú választás. No, elég az hozzá, hogy a tanszéknek a neve ugye az, hogy Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, és világéletében tulajdonképpen amikor 1873-ban létrehozták, akkor is az volt a fő, vagy a, akkor az volt a fő profilja, hogy az indogermanisztikai, az összehasonlító nyelvtudományi vizsgálatokat folytassa, illetve ezen a tudományterületen dolgozzanak az ott lévők, és ez engem nagyon érdekel. Tehát ez egész pici koromban, az ember rájön arra, hogy itt a körülöttünk beszélt nyelvek, azok valahogy összefüggnek, és az, hogy el az sokféle nyelven hangzik ugyanígy és ez engem nagyon érdekelt. Most annak a gyökere az ugye a latin, az ógörög és a szanszkrit, ezt a hármat tanultam, és nagyjából azt gondoltam, hogy ilyen jellegű nyelvészeti kutatásokkal fogok foglalkozni. Igen ám, de közben a szükség volt arra, hogy valaki hindi nyelvet tanítson a tanszéken, mert aki korábban volt Debreceni Árpád tanárúr, hát ilyen megbízott előadóként járt be tanítani, de közben ő nyugdíjban ment, és nem volt senki, aki a modern indi Foglalkozzon, és akkor tötösi professzor úr kitalálta, hogy legyek olyan kedves, tanulni hindiül, mire mondtam, hogy hát azért nem úgy van, de azt mondta, hogy hát ha megtanult már szanskritul, meg latinúl, meg ógorokat, ez is menni fog. No hát akkor, mivel úgy tűnt, hogy más módon nem jutok az Indiához hozzá, tehát nem tudok foglalkozni, foglalkozni, azt mondtam rá, hogy jó. És akkor elkezdtem tanulni, nagyon vicces volt, mert összesen volt egy darab ucsébnyi, kiazzuk a hinnyi című könyvem, aminek úgy isteni igazából nekiáltam. Bár és mindjárt kell egy kitérőt tenni, mert aki talán nem tudja, de még talán ma is az orosz indológia az nagyon jó. Nagyon jó, és különösen banalomban. a hindi volt akkor is már nagyon Úgy, kiemelkedve. Úgyhogy egyáltalán véletlen, hogy esetleg egy orosz tankönyvből tanult. Nem, és a igen. tankönyv nagyon jó, tehát a mai napig is azt mondom, hogy egy kiválóan megcsinált tankönyv, hát az olvasmányoknak a tartalma az igen csak elavul, de maga a nyelvtani oldala, azt kiváló a mai napig is. No, ezt volt szóval tanulgattam, aztán 83-ban voltam három hónapot Indiában, és legesleg főképpen 85-ben sikerült 10 hónapos ösztöndíjat kapnom, mm -hmm. amikor a, ö, egy hindi nyelvi intézetben tanultam. És igazából az hozta azután meg számomra az egy, nyelvtudást. Az egy intenzív nyelvképzés volt? Igen, unik, ez azóta is létezik, és amióta mm -hmm. én ott voltam, azóta minden évben van kint magyar, mm -hmm. most már a diákjaim ö, járnak oda, és hát változó színvonalul, nem azt mondom, hogy a világ legszínvonalasabb helye tulajdonképpen, de, de azért nagyon jól meg lehet ott tanulni hindíul, ha valaki akar. És hát igazából ez volt. És onnantól kezdve pedig leginkább az emberekkel való beszélgetés, mert nagyon szeretek fecsegni, és vonaton, meg bármerre, amerre az ember csavarogni mentem Indiába, mindenütt megpróbáltam az emberekkel sokat beszélni, és igazából így tanultam én meg aztán a nyelvet. Erről a nyelvről azért egy kicsit majd még többet kellene beszélnie, mert azért a mi eléggé bezárt európai szemületünkben a latint meg a görögöt mint ókori nyelvet ő, ismerjük. A szanszítóról már nagyon kevesen tudják, hogy, hogy rangban ugyanott van, sőt, alapja is a két nyelvnek sok tekintetben. A hindi pedig egy világnyelv. A hindi nagyon is egy világnyelv. Éppen most jöttem haza egy csodálatos déltengeri szigetről Mauríciusról, ahová a hindinek köszönhetően jutottam el. Uh, ugyanis az utóbbi néhány évben uh, megünneplik a hindi nyelv világnapját. Ez egy új kezdeményezés. Ez Magyarországon is, ugye? Ezt Magyarországon Minden. is szoktuk csinálni, sőt igazából kétféle hindi nap is van. Mi már uh, lassan 15 éve ünneplünk egyet, amit indián belül szoktak ünnepelni. De, bocsánat, ez, a, uh, ez egy olyan három-négy éves kezdeményezés, ami egy világ kiterjedő, tehát ilyen világnap jellegű hindi nap. És hát most ezt ünneplendő, hívtak engem meg Maaviciusra, és hát ugye ennek az apropójából hangzik el mindig ez, hogy a hindi, amit ugye Magyarország kevésbé ismernek talán, de nagyjából a beszélők számát tekintve a második vagy a harmadik nyelv az egész világon. Hányan beszéli? Több mint 500 millió ember. 100 millió ember. Mennyire lehet megtanulni indíjra? Hát nem könnyű, de azért Na, meg lehet. Nem, angolul is olyan könnyű. Azt gondolom, hogy a, a picit annyiban hasonlít az angolhoz, uh -huh. hogy az eleje nagyon könnyű, tehát az eleje az viszonylag mondjam, kis befektetéssel nagyon sok mindent meg lehet tanulni ilyen bázis uh -huh. szinten. Viszont ha valaki igazán jól meg akar tanulni, akkor meg egyszerre csak elkezd bekeményedni, főleg amiatt, hogy a szókincse az végeláthatatlanul nagy, tehát rengeteg szót, új szót kell megtanulni hozzá. A, hát aki már hallott hindit, meg egy picit foglalkozott vele, az úgy érezhető, hogy a hindi azt körülbelül olyasmi lehet viszonyban, mint mondjuk a latinhoz az olasz. De egy picit azért más, mert meg keveredettebb. Az olasz az sokkal egységesebbnek tűnik. Igen, a hindi pedig elég számos perzsa, és arab, hát, alag, a, sokféle, arab és ilyen. angol elem is található. Igen, igen. Tehát az, az teljesen hát, jó analogia, hogy, hogy a latin és az olaszhoz képest mondjuk a szanszkrit és a hindi, de az, ez a bizonyos nagy szókincs, ez azt jelenti, hogy ez egy ugyanolyan olvasztott nyelv, mint maga India. Tehát ugye Indiában bárki, aki betette a lábát, bárki is volt, és bármilyen korszakban, de valahogy előbb-utóbb indiaivá vált. És ugyanezt történik a nyelvvel is, hogy létezett egy helyi beszélt nyelv, és ez egyre gazdagodott további olyan szókincsel, hogy akik betették a lábukat indiában, mindig valamit hozzáraktak ehhez. Ugye itt legfőképpen a muszlimokról beszélhetünk, és ők hozták magukkal a perzsát, a koránnal, és a, általában a szent, valásossal kapcsolatos szókincs, vagy pedig a jogi szókincs, az hozta be az arabot, de találhatunk török elemeket, találhatunk francia szavakat, például portugál szavakat, és mostanában a legerősebb az az angol, ami érthető módon a világ más országaiban is így van, de Indiában különösen így van, azért, mert a felsőoktatásnak a nyelvbe Indiában az a mai napig is az angol, tehát mindenki, aki egy picit is karriert szeretne csinálni, azért az jól meg kell tanuljon angolul, tehát egy kicsit a apa nyelvé válik számukra az angol, és így a bármilyen anyanyelv mellé nagyon könnyen bele lehet kevezni valamint sokszor közvetítő nyelvként is ugye a tanultabb emberek inkább az angolt használják. Másfelől pontosan az utóbbi 10-20 évben találkozunk ezzel a jelenséggel, hogy a hindi jelenik meg, mint közvetítő nyelvez. Valamikor egy ilyen elképzelés volt, még Mahatma gandhi volt az a gondolata, hogy hindusztáni nyelven kell beszélni, ami magába olvasztotta hogy úgy mondjam, az arab, berzsa vagy muszlim világhoz tartozó beszélt nyelvet, illetve a, a hindit és a, evel kapcsolatosan a szanszkrit és inkább a hindúkhoz kapcsolható nyelvet. Nos, ez annak idején úgy tűnt, hogy egy kicsit ilyen álom marad, mert a politikai események azok inkább szétválasztották ezt a két ő, ő, nyelvet. Ugye az egyiket Urdunak hívjuk, aminek uh -huh. a szókintse az, az elsősorban perzsa és arab. Uh -huh. A másik, a hindi, az pedig elsősorban szanszkritra, illetve a szanszkritból a nyelvtörténeti fejlődésen átment nyelvre. A hogy az Urdut azt Pakisztánba beszélik, és a Ö, igen, igen, igen, igen. Bangladesben is az Urdut beszélik. Bangladesben inkább bengáliúl beszélnek. Ott, ott, tehát urdúti is Igen. persze, Igen. azt uh -huh. is tudnak, de, de belsősorban bengálit. Uh -huh. Na most, tehát a hindi és az urdú, az a beszélt nyelv szintén egy nyelv, ha megkérdezünk, azt fogja válaszolni, hogy ugyanaz a nyelv. És a beszélők? És a beszélők is azt fogják, tehát nem gondolkoznak uh -huh. rajta, hogy milyen nyelven beszélnek, egyszerűen beszélgetünk. Tehát ha én találkozom uh -huh. egy afgánnal, akkor még mindig el tudok vele beszélgetni. Igen. Bár is olyan iratán nem afgánul. De ezen a, ez egy nagy hatalmas lingva franka, amit urdúnak lehet nevezni, vagy hindinek lehet nevezni, de minden esetre uh -huh. nagyjából Afganisztántól kezdve egészen Dél-Indiáig nagyon jól lehet, lehet társadni rajta. És. Um, um, Na, is akartam kilukadni, lassan elfelejtem, hogy, hogy tehát ez a, ez a politikai kettéválasztódás, ez létrehozta azt, hogy a, a két nyelv is elkezdett egymástól elválni, uh -huh. és egy, egy, egyre nagyobb, egyre inkább egy úrdút és egyre inkább egy hindit próbáltak létrehozni, uh -huh. és hát ez sajnos ez, ez egy mondjuk a spanyolt lehet példának hozni, hogy van egy dél-amerikai spanyol, van egy mondjuk egy argentin akadémiai spanyol szóltár, és van egy madridi akadémiai spanyol szóltár, és ezek azért közelebb állnak egymáshoz. ez nem is, mert sem azonosak már. Ezt nem egészen, ezt inkább akkor azt mondanám, hogy hogy ugye amikor a, a hindi, hindi világ nyelvként van a szemünk előtt, akkor arra kell gondolnunk, amit általában végleg nem tudunk itt Magyarországon, hogy van egy nagyon jelentős indiai diaszpóra. Na most az indiai diaszporának a nyelvében találunk meg majd olyan változásokat, amik az adott helyi hmm. körülményeknek megfelelően uh, ala, jöttek létre. Például uh, Surinánban a holland és a hindinek a keverékéből létre, jött egy úgynevezett szarnámi hindi, ami, amit meg lehet jól érteni, aki tud hindiül, de igazából rengeteg sok holland elem került bele. Az egész világon szerte nagyon sok olyan ország van, ahol indiaiak élnek, és többé-kevésbé őrzik a nyelvüket. Most ezek közé tartozik Mauritius is, ahol két-harmad a lakosságnak, az, tehát a lakosság kétharmada indiai származású, de ugye nagyon jelentős Kelet-Afrikában, Dél-Afrikában, még ö, Amerikában, tehát Dél-Amerikának az északi része, szurinámon kívül Trinidad, ö, azután ö, is még... Fidzsi, tehát, hogyha Ázsia felé megyünk, akkor a Fidzsit kell említeni. Tehát, és, ja, és akkor legfőképpen ne felejtjük el azt, hogy Amerika és Anglia. Uh -huh. Tehát ugye hatalmas számban kerültek oda indiaiak, akik azért tartják az anyanyelvüket és az india identitásukat. Na most az ő hindi nyelvük az idők múltával természetesen változik, és már nem hasonlít annyira a... Szóval anyaföldön beszélt, egy, Indiában egy beszélt indiában. adalék az igazsághoz, hogy úgy tűnik azért e általában az a saját hazájában nincs esély, hogy jó proféta legyen, mert például a Tamilok azok elég erősen ellenállnak annak, annak, hogy a hindit tekintsék a főnyelvnek, és ha jól tudom, talán még ma is van egy, egy egészen állami szintű ellenállás, hogy tanítsák a hindit. Ez valamennyire érthető is, mert Indiának a déli részén négy nagy dravida nyelvet beszélnek, és ezek közül ugye a Tamil talán a legismertebb és mivel ezek a nyelvek nagyon-nagyon nem hasonlítanak már az észak-indiai nyelvekre, mm. mondjuk az észak-indiaiak azok úgy vannak egymáshoz képest, mint állunk az olasz, meg a francia, mm. vagy akár a német és az angol-holland, tehát ezek nem teljesen különböznek, hasonló, sok hasonló ellen van Akkor benne, könnyebb az oka annak, hogy az én indiai barátaim közül sokan 5-6-7 nyelvet is beszélnek a környező államok nyelvei, tehát nem okoz neki problémát. Igen, hogy, igen ez hogy... é, Indiában nagyon szeret azt, igen. hogy valami hihetetlen természetességgel több nyelvű mindenki. Én azt gondolom, hogy valamikor talán még az osztrák-magyar Monarchiában lehetett ilyen a helyzet, hogy mondjuk az én nagymamám, ha visszagondolok, minden különösebb iskolázottság nélkül is kiválóan tudott németül, mm. meg tudott szlovákul, mm. meg tudott magyarul, De és ez to, neki nem okozott igen. nagy gondot, igen, hogy ő volt. több nyelven tudott kommunikálni. Tehát nagyjából a most a Indiában is az a helyzet, hogy tegyük fel, hogy valakinek van egy valamilyen anyanyelv nélve de de mondjuk legyen Tamil, de, de ő nem biztos, tehát mondjuk Tamilul beszél otthon, de lehet, hogy a munkája miatt, teszem azt, el kellett mennie neki Kasmírba, csak mondjuk uh -huh. egy extrém dolgot, e, hogyha jó dolgozik, akkor előbb-utóbb fősz chipked valami kasmiri nyelvtudást, uh -huh. és aki megy az utcán vásárolni, akkor azt fogja használni, mellette valószínűleg fog még tudni angolul, és akkor ez így az első nekifutás. Uh -huh. De hát nagyon sokan ugye mozognak erre-arra járnak, és ö, ö, könnyedén, tehát amennyire szükségű van a napi élethez, annyit mindig mindenki megtanul. Tehát A, a, a riksás több nyelven fog szólni természetesen, uh -huh. mert neki az a kenyér hogy sok nyelven tudja elvinni mindenkit a. a, a, a, a... több zenét, ami a kedvence egy uh, régi film zenéből hallgatunk most először egy keveset. Tud róla valamit többet mondani, mint amennyit? Hát, ha, ha, ha az, ha az Exxan érá kezdetű filmzenét fogjuk hallani, Igen, akkor az, az azért kedves nekem, mert egyrészt én ezt minden évben egyszer szoktam nyelvtanulásra használni, mert van benne egy nyelvtani jelenség, ami nagyon izgalmas, és akkor ezen a nótán nagyon jól meg lehet tanítani egyrészt. Másrészt pedig a, a szöveg az nagyjából a felettébb romantikusan arról szól, hogy ó, enged meg, hogy a szempillád árnyékában lakozzam. És akkor ugye persze a a magyar diákok ezen mindig nagyon jól elszórakoznak. <gül> <gül> पलकों की चाँम में रहने दो अहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की चाँम में रहने है सान तेरा होगा मुझ पर तुमने मुझको हसना सिखाया kahoge rolenge ab ronne kahoge rolenge aa aansu ka hamare ram na karo wo behte hai to behne do mujhe tumse muhabbat ho gayi hai mujhe पलकों की चाँम में रहने दो अहसान तेरा होगा मुझ पर Már bí ké, to dénké d'uány Már bí ké, to dénké d'uány Ud, ud, ke ké, ké, gé, Khak, sanom Yeh, darud, पलकों के छाँव में रहने दो ऐ आसान तेरा हो जा मुझ दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुम से हो गई है मुझे, pal ko ke do eh eh san tera ho kya mujh par woh magyan thi mirandasya ginanjana shala ka Önök az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Vendégem, Dr. Négyesi Mária, indológus, hindi nyelvtanár, ugye lehetne így is mondani, vezető, egyetemi docens egyébként az Eltén, és eddig a hindi nyelvről Beszélgetünk, és most is erről fogunk beszélgetni, de majd szeretném egy kicsit majd még személyesebbé tenni. Már maga a nyelv van olyan érdekes, hogy biztos, hogy az egész órát bőven el lehet róla beszélgetni. És maga a zene, ugye az is hindi nyelven volt, ez is egy izgalmas dolog, mert hát a, a filmzene és ez a típusú zene a mai napig nagyon népszerű. India szerte. Én emlékszem, amikor egyszer Bengálba voltam, és hololva tényleg az Isten hátam mögé taxival elmentünk. Az embered a taxival jár, ez nem úgy van, mint Magyarországon. Nem kerül olyan sokba. És egy fiatal sofőrünk volt, aki végig ilyen 50. es évekbeli Racskapur számokat hallgatott. Én ott szerettem bele ebbe a zenébe igazából ebbe a taxiba. Igen, hát a, a filmzene az a, a leges legtöbbet teszi talán mostanában a hindi nyelvnek az elismertségért, vagy népszerűségéért és nem csak indián belül, hanem indián kívül is, tehát a meglepő számomra is egy kicsit az, hogy például a magyarországi, tehát mostanában egyszerűen egyre több olyan emberrel találkozom, aki a himdi filmzenének a rajongója. Ugye elsősorban itt a Bollywoodra kell gondolni, ami mostanában mindenki szem előtt van, de hogy a Bollywoodi filmek milyen fantasztikusan népszerűek, mutatja azt, hogy van egy filmklubunk, ami már sok-sok éve működik, és az utóbbi időben meg kellett duplázni a filmklub előadásainak a számát, mert egyszerűen már olyan sokan De szeretnének Bollywood filmeket nézni, hogy nem fértünk. Itt a el. reklám helye egyébként. Itt a reklám Igen. helye. Ez tulajdonképpen egy olyan programhoz kapcsolódik, ami már 18. éve tart folyamatosan. Ő estéknek lehetne nevezni mert minden csütörtök este van egy előadás 6 órától 7 óráig, és akkor mondanám azt is, hogy az ELTE Múzeum körút 4 per B épületben a 217-es teremben, és ez egy nyitott program, bárki bármikor eljöhet, bekapcsolódhat az előadásba, meghallgathatja. A legkülönbözőbb témákról szoktunk hallani valamit, néha nagyon komoly filozófia, vagy nyelvészet, meg irodalom, néha pedig ilyen kis lazábbak, uh -huh. hogy hogy öltözködnek az emberek, vagy hogy kell indiai szépítkezni. Ezt ]ítkezni. a Ezt Tampenben. a ö, magyar indológusok uh -huh. ö, ö, ö, most már ö, szerencsére számos ö, fiatal indológus van aki itt előadásokat szokott tartani, meg, meg mindenféle olyan, tehát azt hiszem, hogy sok, tényleg nagyon sok érdekes előadót tudunk meghívni, és ezzel kapcsolatban még van egy hindi nyelvtanfolyam is, ami ingyenes, és bárki hogyha kedvet érez magában, akkor jöhet és tanulhat itt hindiül. Ez minden szeptemberben kezdődik egy kezdőcsoport, illetve van három olyan csoport, ami a haladó csoportoknak különféle verzióit jelenti. No, Ezt most, ingyen lehet ott tanulni? Egy, ingyen lehet Hindijült tanulni, igen. És, ez és, ez az szintén az eltén. Ott, belülül, ott ugyanekkor, igen. Ez, ez az előadáshoz kapcsolódóan a mm. haladó csoport az előadás előtt, a kezdőcsoport az előadás végén. 8 nyolcig, és ennek a programnak az egyik mellékterméke volt az, hogy létrejött ez a filmklub, és ez, ha minden jól megy, akkor, akkor hát a következő félében február első csütörtökétől fog kezdődni a program, és ahhoz kapcsolódóan az összes többi is. A, megemlít, van valamilyen honlap, ezeket? Igen, van egy olyan, hogy jindia.hu. ezt egy fiatal indológus Balog Dániel kezeli, ez az ő munkája, és ott mindig megtaláljuk a, a csütörtöki estéknek a programját. És itt azért még azt is meg elmondanám, hogy az indiai nagykövetség épületében kezdődött el valamikor ez a program, és hosszú évek után most az a jó hír van, hogy egy kulturális központot fognak ott létrehozni. Az épület már áll, a falak megvannak, a tetők megvannak, most belső munkálatok folynak, és hát reméljük, hogy mi valamikor nem sokára talán megnyílik, és akkor ez az egész program fizikailag ismét visszakerül oda, és az indiai követség szárnyai alá. De természetesen a tanszéknek is a szervezésében. Akik tanulnak Hindit, Magyarországon. Hogy úgy mondjam, mire mehetnek ezzel? Hát régen azt mondtam, hogy különösebben semmire, de most már nem mondom azt, mert egyre több indiai cég jelenik meg Magyarországon, és bizony annak ellenére, hogy ők rendszerint angolul kommunikálnak, de azért jól jön nekik olyan ember is, akik, a, a, a, a, a, aki ismeri egy kicsit az indiai kultúrát, aki tud hindül is beszélni, tehát egyrészt van egy ilyen lehetőség, azután mostanában többször előfordul, hogy keresnek tolmácsokat, fordítókat, tehát most már nem is tűnik annyira a világtól elrugaszkodott ötletnek, hogy valaki hindít tanuljon. De azért elsősorban mégis azt mondom, hogy legalábbis mi a tanszéken, egy picit a tudományra szeretnénk koncentrálni, ami azt jelenti, hogy szövegközpontúak vagyunk, filológia az az elsődleges érdeklődésünk, tehát akár szanszkrit, akár hindi szövegekkel foglalkozunk, és azokon keresztül próbáljuk az indiai kultúrát megismerni. Tehát azok, akikben az ingyenes tanfolyamban részt vesznek, azok is ezt a tudományos hát, megkapják? Bizonyos fokig igen, mm -hmm. mert hát azért egy kis nyelvtant, egy kis mm -hmm. kultúrtőt, szóval sok mindent lehet ott tanulni a nyelven kívül. Na, is. még egy fontos dolog, mert szerintem sokan vannak, akik úgy titkon elgondolták azt, hogy milyen jó lenne érteni egy ilyen nyelvet, ami nekünk ugye az arab, a a hindi, a kínai, a japán, ez mind olyan nagyon exotikus különösen azért, mert az írásmódjuk az, az különbözik, tehát ettől a ponttól kezdve olyan megközelíthetetlen és reménytelennek tűnik. Azt tudom mindenkinek mondani, hogy a dévanágari írás, amit a hindi és még néhány másik indiai nyelv is használ, szanszkrit is természetesen, nem megközelíthetetlen. Tehát ha összevetjük akár az arabbal, akár a kínaival, sokkal-sokkal-sokkal könnyebb. Uh -huh. Tehát igazából általában két hét alatt kiválóan meg mindenki tanulni, és utána könnyedén tudja használni. Tehát nem nehéz. És maga a nyelv mennyire hasonlít például a magyarra? Vannak hasonlóságok meglepő módon, igen. igen. Ezt e, e, akkor is tudjuk hasznosítani, ha indiait szeretnénk magyarul tanítani, hogy nem kell elsétálni az angolhoz, és aztán úgy vissza, hanem, hanem vannak közvetlenebb viszonyok, például a főnévragozásban. Ugye, e, a, hogy a magyarban a szó, a főnévnek a végére teszünk valamit, szoba, szobában, ugyanígy van a hindiben is, hogy a végére tesszük. Ez a is van. Nem az egymás uh -huh. típusú, tehát az egyeklén nyelv volt, itt pedig inkább olyan, mint a magyar, hogy névutók. Tehát névutókat teszünk uh -huh. a, a névszó után, és evel jönnek létre a viszonyok. Meg tudja mondani, hogy mi az oka, hogy, hogy, hogy egy egy ilyen gyökerű nyelv, ami a sanskrithoz kötődik, az, az miért, hogy lesz abból például a gozós nyelv ilyen formán? Miért hasonlít hát, ez ö, a, nagyon, a Mert az? nagyon, tehát nagyon ö, nagy területen, nagyon hosszú időn keresztül alakul a nyelv, és azt hiszem, hogy egyszerűen képes arra, hogy... hogy idézőjelbe tenném, azt mondanám, hogy egyszerűsödjön. Tehát ugye a szanszkrit az egy rettenetesen bonyolult ragozású, rendszerű nyelv volt. Tehát ha azt veszük, hogy van egy darab főnév, annak van három száma, egyes szám, kettős szám és többes szám, mm -hmm. és mindegyikhez nyolc, nyolc, nyolc eset. Tehát ha csak egy főnevet szeretnénk áragozni, és azt szeretném mondani, hogy mondjuk szobában vagy szobá ez naka. Háromszor vagy, ez háromszor nyolc. És mindegyik különbözik. Hát igen, ugye több, több paradigma van. <kös> Tehát iszonyú, tényleg nagyon sok, a szanszkrit egy ilyen nagyon-nagyon ragozós dolog, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a tövek, mint egy rendes becsületes indoeurópai nyelven, a tövek változnak. Tehát egy adott, mondjuk egy adott ragozásban nem csak azt mondom, hogy szóba, hanem az O betű is változik, az szerint, hogy mondjuk kiel, na, nominatívuszban, tehát alanyesetben esetben van, vagy mondjuk tárgy hát Nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni. Ez viszont elme élesítésnek rendkívüli jó, mert a, aki szanszkritúra az egyszerre három-négy dologra kell, hogy figyeljen, és ezért az nagyon kis jó. Másoknak egy kis ilyen tudományoskodó érdeklődés ezen a szinten, amennyi, amennyit lehet, hogy már a hallgatónak ez mások is, csak engem érdeke jobban, hogy ugye az Angolba például elérakunk valamit, hogy in, vagy túl vagy for. Igen. A magyarban a végére rakjuk, de mintha a szanszkidban lenne előtte és meg a végén is néha hogy Nem, vagy, a szanszkidban vagy, van és van ninc nincs sem előtte, <coughs> sem, inkább azt mondanám, a vége változik. Tehát a vége, Te változik, ott a vége változik. A vége inkább, változik, de nem tettem még hozzá még plusz valamit. Tehát az a meglepő, hogy a, a magyar és a hindi ebben a vonatkozásban rendkívül közel áll egymáshoz. Vagy például az a tény, hogy a jelző és a jelzett szónak a sorrendje. Tehát ugye azt mondom, hogy apámnak a háza, és hindi is azt fog mondani, hogy apámnak a háza. Nem fordítva, hogy angolban megszoktuk, ugye, hogy the house of my father. Tehát ott vád, Tehát meglepő helyeken, és akkor vannak ilyen vicces egyezések is, hogy a az hindi úr kutta. Na azt mondom, hogy van idár, és, meg udár. és udar, ami az ide-oda. Igen, Igen, tehát vannak ilyen szokásos viccek, amiket elszoktunk sütni a hindi-magyar rokonság <gül> szempontjában. <gül> egyébként a nagyon mérásunk, persze itt, itt valószínűleg olyan sok ezer év választja a két nyelvet, hogy bármi történhet. Hát, ö, ö, ö, mondj, mondjuk majd Mondjuk marad... így, maradjuk egyébként. Ne, ne próbáljuk ezt kideríteni. <gül> szóval ez túl messze van ahhoz, hogy ebből bármilyen következtetés legyen. Természetesen. természetesen. Uh -huh. Tehát magyarul azt lehet, hogy a magyar észjárásnak jó megfelel. Igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy feltétlenül. Ö, aki hallotta már a Hindit, az nagyon sokszor ez, hogy hé, hé. Hé, hé, Igen, az igen. miért van? Az a létige. Igen. E, és Na, ez nem hasonlít a magyarra? E, ne, hát ez, nem a, az igeragozás az jelentősen ez különbözik olyan, ez a, létige, a magyartól. Ez az íz. Ez az íz, igen, tehát igen, a van, van. A, a lenni igen, igének a különféle alakjai, igen. és ezek ilyen ö, ö, ö, hát a, az ígé alaknak nagyon erőteljesen alkotó részei. Tehát nagyjából ugye egy igét úgy kell elképzelni, hogy azt mondom, hogy én csinálóként vagyok, te csinálóként vagy. Ő csinálóként van, és ezzel mondtuk azt, hogy én csinálok, ha csinálsz, ő csinál. És ezáltal ugye az ige alaknak része mindig a létige valamilyen formában, mm -hmm. és hogyha halljuk a, a, a beszédet, akkor ez tűnik főlelsőnek, hogy blölölölölöl, mm -hmm. és De bár. azt is hozzá kell tenni, hogy a filmekben, meg néha vannak különböző ilyen, ilyen nagyon szép vers, szerű ilyen felolvasások, cd-ken, ezek gyönyörűen hangzanak, olyan szépen tudják mondani, és olyan élvezet hallgatni, akkor is az ember igazából nem ért bőle semmit, de annyira igen, és van mondjuk egy-két gyönyörű hangú igen. színészük is, vagy a, a, a régi év, hát még most is félistenként tisztelt Amitá csan például, hogyha eltekintünk a félisteni mi voltából, mi voltától, akkor is azt mondom, hogy tényleg gyönyörű hangja van. Tehát egyszerűen jó hallani. Hm. Akkor még egy hozott más zenét is. Szerintem igazán harmadikra már nem lesz időnk, de erre még biztosan ez Jack től Jack aki elsősorban a Gazal műfajának az ismert énekese, Jack és a felesége Csitrasing. A Gazal az egy olyan műfaj, ami a muszlimokkal érkezett meg Indiába, ilyen két soros verseket jelent. És hát ennek egy kis példáját fogjuk most hallani. I hey, Mujh ko mítáne Túl szép vagy. Mert én is én is tehát uh, Joggi Cinget hallottunk, de előtte, mivel hogy azért ezek a... Uh, címek egyáltalán nem árokodnak arra, hogy mi van mögöttük. Előszörre becsúszott még egy másik filmzene az előző előadótól. Nem tudom, hogy biztos észrevették a különbséget, ez a régiesebb volt, ez egy modernabb felvétel, és hát ez volt, tehát ez a Gazál, ez a. Ez egy gazál. És ezek, ezek nagyon szép, érzelmes Szerelmes versek tulajdonképpen, nem? Nem feltétlenül, persze többnyire igen, de, de azért nem csak az az egy, tehát nem, a szerelem, nem csak a szerelem körül forog a gazdal, de azért sokszor igen. Van egy telefonunk, de majd megkérem, hogy utána beszéljünk, mert alig maradt 10 percünk négyesemárjára és nekünk még volna egy csomó beszélni valókkal, nem tudunk még egy órát most itt ráhosszabbítani. Vagy 25 éve volt először kint és elég rendszeresen jár ki. Így van, így van, és mát, hát a negyed század. azt lehet mondani, hogy igen, hogy ez a negyed század, ez nem csak nekünk történelem, de úgy látszik, hogy az én érzékelésem az, hogy India számára is ez egy történelmi változást hozó időszak. Hogy látja ezt? Igen, egészen. Ugye Indiával kapcsolatban azt gondoljuk, hogy évezredek óta semmi sem változik, és bizonyos szempontból ez igaz is persze. Mert hogyha mondjuk megnézzünk ilyen régi filmeket, és látjuk, hogy a parasztok a földeken hogy dolgoznak, és most megnézzünk valami most, hogy dolgoznak, jó, hát tulajdonképpen nagyon hasonló. De az biztos, hogy az utóbbi időben, és különösen az utóbbi húsz évben egy viharos változás következett be a városi életben elsősorban, amit hát lássunk el a fejlődés jelzővel. Uh -huh. Nem vagyok benne biztos, hogy tűnik. teljesen ezt hívhatnánk-e fejlődésnek, de minden esetre hatalmas világvárosok nőttek ki, uh -huh. azokból a kis helyes, békés, poros városkákból, amik nem kicsik, tehát nem azt szeretném ezzel mondani, hogy egy picik, mert Delhi már 83-ban is egy nagyon nagy város volt, de mégis összességében valahogy egy ilyen falusias hangulata volt. Ha most elmegy az ember Delhibe, Hát leesik az álla, mindenütt hatalmas üvegpaloták nőnek ki a földből, 25 emeletes felhőkarcolókkal találkozhat, és a Jamurának a túlsó oldalán egy hatalmas város nőtt ki a földből szinte percek alatt. Csak a nyabunában nincs már víz. Csak a Jammunában nincs víz, de hát az régen sem nagyon volt, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy menny mm. mennyire fogják tudni ezt a hatalmas én uh, igényt onnantól, Én beszéltem annak, hogy a Jammuná, tehát Delhi után laknak, és panaszkodtak, hogy gyakorlatilag a város olyan fogyasztással bír, hogy gyakorlatilag ebből a folyóból, ami egy, hát nem tudom, mihez hasonlítjuk a Jamunát, hát a Tiszához biztosan lehetne hasonlítani a nagyságban, de még nagyobb nem is. Nem. De ha az ember egy 50 vagy 100 km lejebb megy, akkor, akkor egy kis csörgedező, ilyen sekély ö, nagyon, nagyon függ belőle, az időjárástól is mert, természetesen. de a város Delhi egész ezt a vizet felhasználja, elszívja, és ö, hát nagyon sokszor általában mindenhol egy nagy probléma csupán. Indiában, igen. hogy a megfelelő vízellátást, hogyan tudják biztosítani, illetve az energiát, mert nem csak a... Hát ugye tudjuk azt, hogy robbanásszerűen megnövekedett a népessége Indiának, ami már önmagában véve is ezzel jár, de ugyanakkor megnőtt az energiaigény. Tehát az, hogy, hogy mindenki mondjuk villamos áramhoz hozzájusson, az nem egy kis feladat. De ezzel együtt azt látni, hogy igen, tehát hogy, hogy azért egyre több helyre eljut a, a, a technika, és azért amikor én 83-ban kimentem először, akkor három hétig jött egy levél idefelé. Most pedig természetes módon ülök le a számítógép mellé, és ugye reális időben videót egymásnak. Mm. Azután volt egy korszak, amikor nem lehetett még telefonálni, és még volt, hogy éjjel 12-kor mentem el a telefonközpontba, hogy haza tudjak szólni. Azután következett egy, egy olyan korszak, amikor minden pálmafa alatt megjelent egy telefonos mm, ember, egy ilyen és most pedig mm. egyszerűen mindenkinek a fülén, a, azt mondom a csóró megjelenésű embereknek a fülén is ott lóg a, mm. a mobiltelefon, és azt mondom, hogy minden második pálmafa alatt van egy internetkávézó. És a szepsisé -e az miből fakad? A szkepszisem az egy kicsit abból fakad, hogy, hogy nagyon sok olyasmit vesznek át a nyugati kultúrából, ami nem biztos, hogy, hogy a legjobb. Tehát, hogy ott is elkezdődik az például, hogy a hagyományos családnak a, a széttörése. Ugye a, a klasszikus nagy családok, azok most már viszonylag kevésbé láthatók Indiában, helyette megjelennek az ilyen kisebb egységnyi családok, amik persze még mondjuk egy magyarhoz hasonlítva de. mindig szép számú családot jelentenek, meg a kapcsolatok még mindig nagyon erősök, hiszen a vállalkozásoknak a nagy része az családi vállalkozás volt és van is, most is, de ugyanakkor lehet látni, hogy ez például fellazul, és nem biztos, hogy ez éppen annyira jó. Ez gondolom nem csak emberileg jelent veszélyt, hisz, hisz valamit elveszítenek az emberek, hanem hát szembe kell egy gazdasági nehézséggel is nézni, hogyha ennyire szét aprózódnak mondjuk a generációk, akkor. Hát igen, mondjuk egy, ebben a pillanatban. A társadalom biztosításnak kell azt pótolnia, amit eddig a. A, a család meg, a család meg tenni, igen. Hát igen, csak másfelől meg most van egy olyan viharos gazdasági boom, amit hát most itt mikor az egész világon már hallunk, mm. hogy mekkora krízis van, azért még mindig olyan plusz 5-6 százalékos növekedést mutatnak Indiában. Tehát ez volt 9 százalék, és hát ja istenem, mm. most már csak 5-6. Mm. És hogy látják ezt a, azok az indai barátai, tanárai akiket szintén ismer hosszú idő óta, ők hogy állnak -e ez a kérdéshez? Ők is szkeptikusak? Ö, hát az idősebb generáció ott is egy skeptikusan nézi ezt a dolgot. A fiatalok az, azok, azt hiszem, hogy hát szok, sokkal inkább ilyen, hogy mondjam, lelkesek, és nem hmm. filozofálnak még bizonyos kérdéseken, hanem csak élnek, és megpróbálnak egy kicsit szabadabban, tehát mondjuk ilyesmibe gondolok, hogy teszem azt a párválasztást, ami Indiában hosszú évszázadokon keresztül a szülőknek volt a dolga. És hát mostanában, most is, most is még, igen. majd mondjuk 90%-ban még most is, de azért most ha megjelenik az, hogy nem, hát fiatalok is kinyilváníthatják a saját olajukat. Vagy, vagy például abban, hogy, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Sokkal nagyobb szabadsága van ma egy idiai fiatalnak. És mennyire tud visszahatni? Tehát magyarként, európaiként a véleményével, vagy a meglátásaival. Mennyire veszik komolyan, hogy ha például mondjuk valahol veszélyt sejt, vagy látja azt, hogy az a fejlődési út, amit mi már, megjártunk, és már érezzük ennek a hátrányait, hogy az a maga szájából például hitelesen hangzik. nyilván hát hitelesen hangzi, de hát azért egy nagyon, nagyon kis vékony hangocska ezzel, attól Ugyan. félek, hogy néhány baráti beszélgetés aligha fogja a világot megváltoztatni. Mm. És hát nem, nem akarok kérni, hogy mondjon valami érdekes történetet, mert ez, ez, ez nem így működik, de melyik indiának az a része, ami a legjobban a szívéhez lőtt? <gül> sem olyan könnyű, mert lakni a legtöbbet Delhi-ben laktam, de Delhi -a, tanulni, az egy gondolom, kicsit, a, igen, ott, igen. Oda jár, ott jártam iskolába, és Delhi, különösen Dél-Delhi, az nekem olyan, mintha otthon lennék. Tehát ott nagyon egyszerűen szeretek ott lenni, és lakni, és élni. De ha azt gondoljuk, azt hogy. Mi az elmény... az a -delhi ez a Dél-Delhi egyébként Tehát az azt jelenti, hogy, hogy új Delhi, tehát Minden. nem a Jumbuyos Észak-Delhi, meg Csánicsok könnyeke, mert ez egy ilyen kellemes kertvárosi jellegű része. Az ilyen egyetemi rész, vagy valami? Egyetem Am... is van, a GNI van, a Javárlánéró Egyetem az Minden. délen van, hát ott is voltam. Az Azután mindenki, aki tanul Magyarországon, hindiül, az ismeri a Gulmóhar parkot, hogy a tankönyvben minden ott játszódik, és annak idején én ott laktam, úgyhogy ez, ez ilyen módon lett híres. De, a, de maga írja a tankönyveket, nem azért van be A tankönyveket azt közösen írtuk <gül> Azgarzsival, aki itt volt Magyarországon öt évig hmm. lektor, de hát ugye azok, annak a mindenféle fogalmai azok, is a generációkon keresztül öröklődnek. És azt kérdezte, hogy mit szeretek még, ha természetről beszélünk, akkor viszont attól félek, hogy azt mondom, hogy Kerala, mert nagyon-nagyon szeretem Keralát. Van-e egy ilyen lagunás része, ahol a lakóhajókban lehet élni, és hát az valami egészen álomszerű, de ö, vannak olyan hegyek, ahol nagy tropusi dzsungelek vannak, és elefántok és <gül> minden olyan, ahogy az őserdőt elképzeljük. De egyébként az őserdő indiában viszonylag kisebb helyeken található most már meg. Hát ö, az, az még nagyon kedves a szívemnek, meg akkor még ugye természetesen előjönnek azok az emlékek, hogy mindenféle műemlékek, Amik közül a tárgymahal az bármennyire is közhelyes, de egyszerűen tényleg. Olyan. Biztos nem véletlenül a feljegyeimben. Viszont igen. utána én azt mondanám, hogy vigyájanak nagar vagy hampi, mm -hmm. ami egy hatalmas városnak a, a, a, a, a Rómia világörökség természetesen. És, a, és hát, és legfőképpen az emberek. Tehát bármennyire is furcsa, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát nem olyan könnyű Indiában az élet a napi. Problémák miatt, de összességében én valahogy tényleg nagyon szeretem az indiai embereket. Legyen ez az utolsó a szavama mégesimárának. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Gyere!